نستن اللهم نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله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 wa الأمور al وكل muhdathatoha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu الله sinnab ayyuha al-ifransikum bi taqwallahi wa ta'atihi nawasiya kama ninawasiya nafsi yangu huwa salaziwa la allazina dhalsa a'yumu fi alhayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yihsinuna sunan arasala Allah kana kitab yake kumwambie mtume wake kul sema ya muhammad waambie hao makorishi na wengineo kamno nabiu kumjeni kujurisheni jeni kupeni taarifa nikuelezeni wale ambao al-akhsarina wa liqula khasara هل من نبهكم بالاخرين اعمالا لكم ثاني هبالي ديوامل ambao waliokola hasara je wale matendo yao wanayafanya wanafanya sana lakini kwa kufanya kule basi wao wanakuwa wamekula hasara je ni watu gani hao basi Allah wamepoteza zile bidii zao nilitaiti sana falikuwa fanya amalili lakini dhalla sa'ihum fi alhayatid dunya wamapoteza bidii yao wamapoteza jitihada zao katika maisha ya dunia wa na wao wenyewe wakawa wanazania kwa kile ambacho wachifanya annahum yaksiluna suna wapo wanafanya kitendo kizuri wanafanya jambo zuri sana lakini bahatimaja hawa wamekula hasara kwa kile ambacho aliyokuwa wanakifanya. kana limufassiruni wanasema tafsiri hazi alahi anaingia kuli kila anabudu allah kwa kile yule ambaye atakayekuwa anamwabudia allah ala ghayri tariqatin marjiyyah laki ana abudu kataka njia ambayo si aliyendia Allah na na ufanya, kubaliwa, مكتئun, mafasa, ina ina radishwa, wa anna 'amaluhu na la lazaminaa kwamba amali yake bila lafanya inakubaliwa wa huwa muftin ba'ad dhaa kun may yubuka kataka wa 'amaluhu martub na amali yake inakataliwa inarejashwa wa hawa ndio ambao Allah anawaambia haluna biikum yeni kujulisheni alladhina wa allama bihum bil ahsali na a'mala bi hujum lishay'i wa masini hawa wale ambao wanaabudu lakini ibada wanayofanya min ghayr tariqati mardiya kaja njia ambayo haikubaliwa wale haa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa fadili hii mtume akasema man amila amalan yoyote ifanya amal yoyote laysa alai amuna ikiwa jamoo lake ile wanifanya hakuna maamisho yetu fahwa raddu jambalake litarejeshwa to ka in mankana awe atakapakuwa awe na elimo awe mdinga awe shekhe au ulama awe kaza wa lakini kwa kuwa amali yake anayofanya leisa min amina hakuna katika amri yetu mtume anasema mardubu jambalake litarejeshwa ayuha nnas enyi watu ela juwanini Likai yakubalwa amalu inda Allah ili amali mbele Allah lazima an yule kwanza jambo mwanzo lazima awe afanya yake halisan Allah na na lazima yake iwe imesifu tukisema anafanya si ya watu si kama anataka sifa anaka sahi hapana anafanya kwa ajili ya Allah tu usawaban taman lazima amalia kehi kwa mwanmtume hivi aamas zitakazomwezesha mtu akafemeliwa amali yake sifa yakana amali halisana hivyo mtu yote apekefanya amali yake anampekasia Allah lakini walam yakun sawaban ikiwa amali hiyo haikusimu lam yutbal hayeweza kubaliwa wakshuhu kazalika lakini ile chake ndio hivyo vivo kwa maana yeye anafanya kama alivyoamrisha Mtume lakini yanafanya leisa muqlis wa amtakasi Allah anafanya kwa mutakassifa anafanya kwa kwamba watu wampende hawezi ziwa katika hali hii ila Allah ambaye kwa Allah ya yu baada hiyo ahalifanya hakuna amri ya mtume mtu huyo anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah khasirun wa afilun huwa mtu la hasara na mali yake hiyo naifanya anakuwa ni mwenye kupata mazambi wala ukana muku ni sallallahu kama akawa yeye jambo lake lolifanya anafanya kwa ajili ya Allah lakini amri ya mtume haimo basi mtu huyo khasirun wa afilun anakuwa ni mwenye kula khasara sara na yeye anakuwa ni unakupata kismadani kwa hivyo zifahamu sharti mbili hizi ili ibada ya mtu iweze kukubaliwa wale hadha kwa ajili hii basi kala imamu al-Auza'i ndio maana akasema imamu Auza'i anawaambia vijana ishirini nafsi taala sunna ishirishie nafsi yako iweke nafsi yako katika sunna wa kinsi halifu wa kafaru tu watu nasema kwa angalia masahaba walifanya walisema katika kila jambo katika kila katika kila wa yale ambao wao walijizuia walio unajiwa hili walijizuia na wao jizuio wasi na upite ile njia sana pataswale ya wale wema waliopita yuma angalia wao walipita viti anasema fa inna hu kwa sababu yale ambayo wewe yasa kama wasa ma wasa yatakutosheleza wewe yale yale tu ambayo wao waliakutosheleza angalia masahaba walifanya mimi masahaba walikuwa wipi wakala kubaita allah anhu afasimu mndine katika masahaba wa mtume waifa anasema kullu ibadatin kila ibada ambayo lamyata'abbad biha ikiwa ibada hiyo sallallahu wa mtume biha ibada katika hiyo ibadatin ibada ikiwa ibada hiyo hawakufanya wale salaat utaabudu biha usij kaabudu wewe sikaanza maneno yako kwani kuna batizi gani kwani kuna obola gani mimi na hisi hivi ibn al-haqqaana mabiyulo anasema usij kaabudu bila kama hiyo fa innal awwala wa sabahu wa la ra'unza masahaba waliupita lam yad'al al-akhir maqalan hawajaacha wa wale baada ya sisi hawajaacha maneno yote atakumwa anasema muwogopeni allah ya maasara qura iliwasini siulika sikuneni le njia mangkana kabla kun ya wale waliokuwa kabla yenu hizi afaru Jambo nyingine ni la kufuata amali la kufanya ibada kama ambao walizopita walikuwa Usija ukaabudu ibada ambayo kawaaibubu mwenyewe wa Wakana al-Hasan al-Basri ana sema hasan al-Basri la yakubala Allah Allah hawasim jumali misaa'ul bid'ah wa ayyatu tatakaizu wa katika dini aqbal salman wala salatan wala hajjan wala ummatan hatta ila mataka awache uzushi wake aw uzuwa katika wanasema hakubali vipi imma hakubali bil jumna hakubali ambayo Jambo la kuzua, jambo la kufanya amali ambao wema waliyopita hawakufanya, hilo ni jambo ndilo baya. Ayyuha nasu, enyi watu, inna bidina, fahamuni yakamba. Jambo la dini inamaa jao kutoka kwa لا dini ile ambayo iliyokuja kutoa faauma abdii la dini kutumia akili za watu wao eti wana akili nyingi wana ufasaha wana hivi na hivi basi tunaona hili ni dini ile aliyotatizo hapana dini ni Allah tu. Allahu al-ladhi yusrihu al-din aw ndiye ambaye anaweka sheria katika dini Ndiyo maana kwa sababu hii basi akasema wale wao waliopita nyumba kwa ajili hii wakasema wale ambao waliopita nyumba wakasemaje wakasema, wakasema kullu biwatim dalalatin kila jambo linazowea mosi wa in raa al-naas hasanatan hatta kama waqafa yaniona bi zuri la ila gadi kullu bidatin dalalatan kila bina yuzishi wa in raa al-naas hatta kama waqafa yaniona hasanatan kama hile zuri alayhi saha wa rabbi la yataqayfana amali yoyote ambayo hafakana mahambisho yote jambo lake litarajeshwa ayuha nas ayi watu basi baada ya maelezo mafupi haya ya yapokueleza namna ya wale wema walipokuwa maneno yao wanasema بس تمويني ما زال هذه الامه او لا تقيها اما هو منذ انكذاب قومي مفضلا جكطيا ماكو زيل بمالزيكا زيل كارمتات بورا او لا تشكو لهم يعني فينا في الدين ونزوع في الدين بدعه ونزوع بدعه تفاوت تفاوت لغو لا waki kwa Allah na wao wenyewe wenyewe wanaisha an dhalika min ad na wanazani kwa jambo hilo nikatikazi katika dini wa an dhalika min al na wanaona kwamba haya ni katika mambo ambayo yenye kupendezeshwa wa min na miongoni mwa mambo hayo ni katika wakati huu ambao tunao sasa mwezi wa rabii al-Awwal watu jambo lao wenyewe wakas hapo hili ni katika dini wao hii ihtifari kimuujimnabii nao ni kusanyiko wa kudhalila wanadamu ambao wao wanaita maulidi wa asheria ya jamhuri na waqaana ni katika dini basi allah anasema khallu nabiyakum katika walio ndio dhana saihum ambao walipoteza zao wakajitahidi ndio wakatoa mali nyingi wakatoa wakati mwingi sana na wao wakaona na kusheria ke maombi ni katika dini ni jambo ni jambo katika dini na wakaona ni katika dini yote jambo wa kwa mabao eti na ulama wajiite eti wao ya kitabu ndani ya sunna jambo wa ssalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammedin Omani walaahu bil insani ilaahu din ayyuha anas usika maratan thaniya bittaqullaha nawasiha marra ya pili katika jambo zima la kufuata sunna na kuacha mambo ya uzushi yaliyozulishwa na katika mambo ambayo yaliyozulishwa simkusayiko ni jambo la kusharewa na ya mtume Hili ni jambo baati ni jambo la haramu hali ipo katika dini na wala hawawezi wale ambao huu kwani kuna kwani katika maulidi kuna jambo kwani katika maulidi si unasoma katika maulidi si ya mtume sura ya mtume haba ubaya Leo kwa maulidi si watu wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya tena kwahtajiwa mengi na mengi mwisho wa kufurudi elimniambia ule ubaya wa maulidi saoko afi anauliza mtu huyu jahili mtu hoja anaishi jambo la dini linapimwa katika kama hichi ubaya wacha wapi mimi na mwingine aliyenaujima zanzibar anasema sasa kama ninyi hamtaki mambo wa moyo siasa tu wewe kama hutaki waachie anataka ala sasa haya ni mifumo ya wale waliokutana nyuma wale wayaungi ala anasema nawa alio kafaru, kafaroo walimani walio على لسان داوود وللانيام وكتبوا مني ونبي داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما سووا كانوا يعذبون kama olaa wa wao walikuwa hawakatazana mabaya kutokana yana ambayo wao walikufanya kwa sababu hapo alisema fafikiri kumbukisha fa inna dhikra tanfa almu'minin hakika ukumbukisho utawafaa wale waamini kwa kuwa wao wanaendelea kufanya jambo hili basi sisi mtaendelea kulikataa dhoku mpaka waache wengine anatsema kwamba hatutoacha hata ha, siku na nini hata mtipinga ndio nitazidi kuendelea hichi <gibu> <gibu> kipimo. Wako Maulidi kila siku anapata nguvu. Ye si tuzufaulize kwani hata tukatavaa jambo la ulevi hata wa wapo wasilee kina usiku ukate hebu je haya mabaya yanaongezeka au yanapungua chipimo chako cha kikomo gani hichi kwakuwa kuwa wapo anazidi kuendelea ukifiti za kikomo cha halalali wao wanakuambia ni halali kwakuwa kuwa umekatazwa zama zimezopita lakini mpaka sasa wapo anaendelea kula je hichi kitakuwa kimo tutasaona wale ambao ona na jambo hili hawawezi, hauwezi tasimone wasimadhibitisha dalili yoyote inayothibitisha kwamba hili jambo ambayo limetoka katika dini. Na wengine sasa wakabalika wakaoana kwa kuwa wao azaliwe anazaliwa anakuta wazee wake wasofa ulidi azaliwa akuta jamii yake ina soma ulidi peyinwa akahisi watu wamepoteza nguvu nyingi watu wamepoteza wakati wao wamepoteza mali zao huenda yeye akasi huenda bismillah kuna sifa anaweza kwa kukamilia mali yao kama Abu Abbas Anasema Abu Abbas wa ran tambua Allah kurehemu anna bila tan haqiqa jambo la uzushi mahma الناس, katika hali yoyote watu watakaoifanya wa mahma maratib عليها azmina na katika hali yote, mita, zile mirefuka, wa abhiha, na hali hili waradhi ilma yule ambaye Ale yidee kwamba yeye ni katika mwenyewe ni la yakun haytawazana hata siku moja angalia uzuri mwanamke anasema haitawezekana hata siku moja min ayami sabatan katika sifu miongoni wa siku za mwaka أن jarala fa'ilaha haytawazana qalib wa hata siku moja yule mfanyaji wake fanti tabihi lihaba likumbuke zinduka bila hili kwa hivyo usijao ukazani, wamekala, miyaka nenda, miyaka rubi, alla, huwenda, hakunda, kwa watu wamekaa wao miaka nenda miaka rugu basi Allah huenda havunga kitu kama hicho. Kwa hivyo tunasema jambo la maulidi, ni jambo la haramu ni jambo baati haliko kabisa nazipo sababu nyingi kwa sababu ya wakati tu sisi tutaonesha na mbili tu zenye kudhibitisha kwamba jambo hili halipo annahu kama jambo la mwanzo tashfa'a bin na fara ni jambo la kujifananisha na mafafiri wa Kristo wao ndo wanasherehekea tarehe 25 disemba wanasherehekea siku ya kuzaliwa kwa kiongozi wao na wao waislamu wakaona itakuwaaje mtume wetu ni mtukufu zaidi kwa sisi tunastahili zaidi wakawa kwa hili na wao wakazua waibidhi ni jambo ambalo tashakufu ni kujifananisha yikujifananisha na mafasiri na jambo la kumfananisha mtume amekataza aliko jambo hili sababu so, yakini tunasema maulimi hayafai kutokana na kaunti yake mtume aliposema kana rasulu muhammad sallallahu alaihi wasallam min dharri katika kitu ambacho yukawrimu bil kumkurubisha mtu katika pepo wa mungu ambacho kitakataweza kumweka na moto illa wa kadhubu minlakum isipokuwa hebu dalili hichi mbona maswali ndio ya maswali toa dalili ya jambo ni katika dini ntisha halifu ile. Wakao tayara na Allah anasema alyawma akmaltu lakum dinakum nimekamilisha dini wa Islam na dini Je, maana akale akasema Imam Malik anasema "Wa man yale ambayo katika hizo inashuka aya hii hayatuaduni sala ya ya umadinan haenzi ya maulidi si hili hakuna katika kitu maulidi ni na kushughulisha sana katika mambo ambayo hayapo kama imam al-barbahari anasema namba barbahari wa alahum rahmanallah jambula mwana wako karimu انه لا يكم الاسلام هاويزي kutimilia uislamu wa unge yote yakuna mpaka musliman لازم أوى أوى أوى او انا عبده او انا صدقيشا فمن زعمى انا ساما منهم بربهاري ييوتيو اللي مباله اتكايي ديما انه كذبتي يا سيدي هناك من عمل الاسلام ketika jambo lo muslim akahisi yeye lam yutanna ahsah rasulullah hawa kutosheleza sisi masahara wa mtume wa kana alaihim atakuwa yeye anaisabika kama amwafani am wafukana amewazalau eh, manaka na wana, hawa ni watu wa baya mno ilikwaje mbona hili jambo la Maulidi hawa kupotea hawa, hawa, hawa si watu wazuri kabisa basi mtu ni mtu Islam jambo ambalo lilo. Kwa watu wafahamu, ipi wanaaita wenyewe ibada? Iba, hakuna katika Uislamu. Jambo la mambo mingi. Wasishughulishe watu, Wasipumbaze watu na kuanza kushughulishana. Oh, huku kuna hili, hakuna ibada inayaita maudhi. Watu anatakiwa wafuate suna kwa wa wale waliofita. Ndio mana anasema ibn Mas'udi anasema ittabi'uni wa la tamtadi wa la فقد يكفيتهم فحقا مشات تسللوا سبحان الله اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت